Està a la Fira de Mallorca, avui seré breu però penso que li de donar més protagonisme a la Irene que ens porta una recerca acabada de fer. Una mica la qüestió que hem invertit una mica al torn de paraula a la taula era perquè jo volia assentar les bases de del que vindran després, als anys 70 les dones als grups armats. Llavors, vi plantejat, més que enfocar sobre la guerra civil, que sí que en parlaré o la revolució, explicar una mica quina és la trajectòria de les dones a dintre de l'anarquisme i sobretot pues, fer una reflexió que és que les coses no canvien mai d'un dia per l'altre sinó que la història social sempre ens ensenya que l'activisme polític va canviant a vegades molt lentament la, la consciència de les persones i que no es pot arribar mai a la revolució com veien els vells anarquistes i si abans no hi ha una revolució de les consciències no? perquè dèiem, bueno, eh, imaginem que fem una revolució social i endemà volem compartir tot, ho incauteu tot, o col·lectivitzem tot però si no hem canviat la mentalitat doncs difícilment eh, aquest món funcionarà, si tenim encara una, una mentalitat capitalista, competitiva etc etc. Una mica és el mateix que ha passat amb les dones, a vegades les les dones demanaven dintre del moviment llibertari uns canvis que eren vist, vistos a vegades amb moltes reticències i amb moltes resistències per part dels seus mateixos propis companys, no tan sols de la societat que les envoltava, sinó dels mateixos anarquistes. Per què? Perquè ells no sentien a la seva pell quines eren les reivindicacions de les dones. Les dones, les feministes, hem après molt del moviment de les feministes negres, no? vull dir, de, de les americanes dels anys 60, no? perquè elles explicaven que cap home pot sentir el que és ser dona i ser negra en, en un entorn super superagressiu. No? Una mica vaig enfocar els meus estudis sobre les dones anarquistes a partir d'aquí i per això avui començaré el meva xerrada una mica a partir dels anys de la Primera Internacional en què per primera vegada els homes es donen compte, en unes reunions d'homes i per homes, que tenen unes companyes que estan treballant a les fàbriques que a vegades són les seves dones, les seves germanes les seves mares, i que tenen unes condicions desfavorables de treball, però no acaben d'entendre massa. Per una banda, veuen com una agressió, i això és cert i hem trobat moltes molts manifestos d'homes, inclús de sindicats en què demanen que no es deixi treballar les dones, perquè són ells que han de portar el pa a casa, o sigui, són ells el cap de família, i es veu qüestionada la seva autoritat en l'entorn familiar i sobretot es veu qüestionat el paper de la dona com a serventa de l'home a les llars i trobem inclús, eh, o sigui això octavetes fetes a Sabadell eh, de finals del, del segle XIX en què es demanen que no es deixi treballar les dones hi ha un hiperproteccionisme eh, o un paternalisme cap a la dona dient, ui no, que no vinguin de nit perquè se les pot agredir, l'Eglésia Catòlica diu que no és bo que les fàbriques hi hagi promiscuitat entre homes i dones que què és això, perquè fixeu-vos eh, que el segle XIX estaven molt delimitats des de l'edat mitjana quins eren els espais dels homes i quins els espais de les dones, les dones no podien sortir de l'àmbit domèstic, de l'espai de la llarg com a cuidadores dels fills i com a serventes de l'home i en canvi l'espai públic encara que fos un espai opressiu com era el de la fàbrica o l'espai de la mina era un àmbit reservat a l'home. Tot i així el capitalisme que, que era brutal, vull dir és, és el pitjor que ha passat a la història de la humanitat, va decidir començar a llogar la feina de les dones com a competidores directes dels homes i apoyant se també amb aquesta discriminació que des de els primers anys de l'implantació de l'Eglésia Catòlica relega les dones a un segon terme, doncs, van aprofitar per pagar menys salaris a les dones i encara molt menys a les nenes. fixeu a bé que les primeres lleis que apareixen a Espanya de protecció del treball de dones i nenes no apareixeran fins a 1902-1906, és a dir, que portem més de 50 anys de treball de dones i nenes a les fàbriques i a les mines d'aquest país. Les nenes per què servien? Doncs per exemple a Menorca per fer monederos eh, vull dir uns monaderos de rajilla que els, les condemnava els 10 anys a quedar ja cegues, eh, vull dir perquè són nenes que treballaven des dels 6 i 7 anys i això són denúncies que es fa al Porvenir de l'Obrero de Maó, que és un orga sindicalista on es denuncia aquestes condicions de maltractament de nenes que precisament perquè les volen? Perquè tenen les manetes petites, perquè poden treballar etc etc. O sigui que ens trobem amb una irrupció, una irrupció brutal del capitalisme que nostra, en molts àmbits, on les nenes i sobretot les dones seran doncs, les que cobraran menys. Què passa amb això? Doncs que el moviment obrer, com us dic, tots tenen filles, tots tenen dones, tots tenen mares, comencen a pensar que alguna cosa que ha de canviar i a partir de la, de la primera internacional ja es parla de que si les dones tinguessin accés a la cultura igual que els seus companys, no es deixarien explotar d'aquesta manera. El moviment obrer avança però molt, molt, poc a poc, però en seguida a dins de l'entorn opressiu de les fàbriques trobem ja les primeres dones campilades sobre les caixes de fil, sobre les caixes de rodet de fil, comencen a parlar a les seves companyes a dir que s'han de revoltar i que han de intentar cobrar més diners per les hores que fan. La lluita més important que tindrà lloc a casa nostra però que es reclama ja pràcticament des de 1860 fins 1919, fixeu a veure si costa d'arrencar el que és la jornada de 8 hores, s'aconseguirà a Barcelona després de la vaga de la canadenca, eh? pues fixeu-vos a veure que són més de 60 anys de lluita per reclamar el que es deia els 3 buits, 8. 8 hores de treball, 8 hores de lleure, 8 hores per dormir. La lluita dels 3-8 serà una constant a casa nostra i lògicament també la lluita per poder celebrar amb llibertat i una mica amb joia el que seria el primer de maig el primer gran primer de maig que trobem tant a les Illes com a Catalunya és a partir de 1870 el 71 ja queda totalment reprimit la gent ja no pot sortir al carrer però el més bonic és que amb aquests primers de maig ja comences a veure algunes dones activistes que van fent la seva aparició, eh, als mítings eh, fixeu-vos, com molt bé ha dit ella abans eh, la història sempre ha estat escrita pels homes a vegades els noms d'elles ni apareixen, aneu algunes mujeres en canvi sí que apareixen els noms de tots els homes dels dirigents obrers o dels polítics o a vegades per dir que en una reunió hi havia moltes dones et diu, si viu havia la reunió se pudo gozar de la assistència de belles obreres o en elemento femenino fue muy numeroso llavors dius, ui, aquí, clar, fixeu que tot el tèxtil eren dones o inclús quan es fan els primers mítings de dones i per dones a partir de 1870 es diu, però textualment a la tot i que eren dones i xerraven molt entre elles la cosa va transcorrer amb normalitat volien dir que no era una olla de grills perquè no se n'enfiaven per exemple, la Teresa Cladamunt, que és una de les oradores de l'època, en un, un moment determinat, no la deixen entrar al teatre on es convoca un míting pel de maig perquè és una dona. I Ángeles Lope de Ayala, a 1899, a Madrid, no la deixen parlar, ajuntament amb el de Rucs, Marcelí Domingo i d'altres, a favor dels presos de Montjuïc perquè és una dona i no la deixen entrar al teatre. Però el pitjor és que ni els seus companys republicans o anarquistes demanen que la deixin parlar perquè diuen que això és distorsionat molt al públic, que parlés una dona en públic. O sigui, imagineu el grau de repressió i el grau de limitació que tenen les dones, clar, pues imagineu després nosaltres, les historiadores, per buscar-les, si en aquella època pobretes no podien ni parlar en públic. Quasi tot el que tenim ens ha vingut, o de versos, o de música, o de tradició oral. Per exemple, sabem que una de les primeres dones que va lluitar perquè els nens els hi fessin una reducció de 5 hores és una noia que, que li diuen Isabel la de les 5 hores eh, que fa una... una lluita a Llagostera impressionant eh, per intentar que els nens eh, a on està puguin treballar o sigui 5 hores de menys, eh, perquè era brutal eh? això ho podeu trobar per internet perquè hi ha una biografia molt bonica de l'Isabel Vila que va ser recuperada als anys 70, però va venir tot perquè les dones d'aquella població se'n recordaven de cantar la, la cançó d'Isabel de les 5 hores ara el grup feminista de la Bisbal cada any fan una caminada impressionant, molt bonica des de la Bisbal fins a Llagostera que era el camí que va fer Isabel i d'altres i cada any una mica reivindica la seva memòria inclús hi han fet un, un, un carrer però és bonic veure com a nivell de història local sí que es pot recuperar per perfils de lluitadores aquesta Isabel naturalment haurà de marxar per, per Fallonera eh, del seu barri i acabarà fent de mestra laica a Sabadell eh, al costat de l'institució institució llibre d'ensenyança fixeu-vos bé perquè la majoria d'obreres eh, són molt poc conegudes però comencen a parlar en públic potser les més conegudes de l'època serà sobretot la Teresa Claramunt que és detinguda, és l'única dona detinguda a partir de la bomba de Canvis Nous a 1896 a Barcelona eh, i acusada bueno, d'una bomba que va ser una provocació policial perquè ja en aquella època ja se les inventen també, o sigui va ser la manera de reprimir tot el moviment obrer de tot Catalunya i l'argúcia fonamental per començar a tancar les escoles laiques que hi havia a Catalunya com us dic la Teresa Claramunt és la persona potser fonamental d'aquesta època és al porvenir de l'obrero de Mahó escriu a la majoria de, de diaris de l'època actius però a més té un discurs molt beligerant molt beligerant amb aquella època per exemple ella diu que ella és l'esclava de l'esclau o li diu el marit és igual que el burgès per mi t'estàs comportant com un burgès perquè quan jo arribo a casa encara t'haig de fer les feines o sigui que tu a mi ets un insolidari ho diu així claríssimament és brutal perquè aquest discurs no el trobarem pràcticament fins als anys 60 dintre del feminisme no? vull dir, llavors veure que, que són capaces de, de, de percebre aquesta desigualtat per més és fregant eh? fixeu-vos bé que ella morirà sola eh, recollida per una família anarquista vull dir té una vida d'unes vicissituds terribles i fins fa dos o tres anys no va aparèixer cap biografia d'ella i a més quina casualitat la va fer una dona la Teresa Vicente que és una companya de fa molts anys que és investigadora però fins a aquell moment ningú del moviment eh, o sigui que estudiava el moviment obrer es va preocupar per fer una biografia una mica encara i ulls de la Teresa Claramunt no? i fixeu-vos a la Teresa Claramunt que és una dona obrera coincideix amb una altra dona que és l'altre perfil que tenim de la dona anarquista és una mestra laica aquelles noies que tenien la sort de tenir pares lliure pensadors, republicans eh, que, que ja no eren classe obrera sinó que podien ser una mica classe mitja van tenir la sort de que els seus pares van decidir educar-les fins a aquell moment no hi havia escola pública arribarà molt tard l'escola pública a aquest país, però hi havia algunes noies que els pares eren el que es deia lliurepensadors que era com un, tot un revolutum on eren republicans anarquistes, socialistes espiritistes, també, etc. Pues, la... la... La Treesa Maní, Eh, va tenir la sort de que el seu pare va donar educació amb ella i la seva germana i es van convertir en mestres. Però tal era la seva militància, que és una de les primeres mestres laiques de l'Estat espanyol. De bon surten les mestres laiques, de bon surten aquestes mestres racionalistes. surten d'un moviment importantíssim que neix a aquest país i que no ha estat estudiat mai, perquè això no els interessa els de la'universitat. perquè això no donen més, eh? que està format per lliurepensadors, espiritistes fonamentals, Eh? està format també per persones, ara us ho explicaré allò de espiritistes perquè ho xocarà molt està format pels primers ateus que apareixen a aquest país i sobretot per aquells que se'n deien liberals i també pels francmasons, per la masoneria és a dir, tots aquells que estan que volen un altre projecte d'estat un estat sobretot que fos republicà que diuen no a la monarquia i que els uneix una sèrie de pràctiques comunes que és actuar amb massa eh, o amb el, el poquets que eren contra dos enemics principals un són l'estat i tot el seu aparell represor ideològic i el segon gran enemic fonamental, l'Eglésia Catòlica i per això dic espiritistes eh, perquè això coincideix amb l'aparició d'un fenomen important que és el qüestionament de la religió a partir del darwinisme i el racionalisme però llavors apareix Kardec que és un, un espiritista francès que el que fa és fer una síntesi d'una sèrie de, de, de um, pensaments antics de la humanitat això coincideix amb el món colonial el redescobriment d'Orient de les pràctiques dels hindús i d'aquí ve la idea de la reencarnació que és la que fan servir els espiritistes aquí la gent no han viscut eh, 20 segles pensant en Déu i tot en un plegat, encara que estigui a punt d'aparèixer a Nietzsche, no poden oblidar-se de la idea d'algú de... organitzador amb aquest desastre amb el que vivim. No? Llavors, algunes tiren cap a l'espiritisme pensant que és una explicació coherent, però fixeu-vos bé perquè quan tiren cap a l'espiritisme suposen radicalment a l'Eglésia Catòlica perquè diuen que l'Eglésia Catòlica ha pervertit la veritable espiritualitat de les persones elles van cap a l'espiritisme pensant que l'espiritisme no és res més que eh, una explicació de les forces naturals de la Terra són els anys que apareix més mer i la idea de les corrents i dels fluids del cos són els anys en què estan descobrint tot, totes les teories magnètiques sobre la Terra i pensen senzillament que l'espiritisme és magnetisme eh? per això diuen mèdiums, etc. etc. però tots aquests que fan un front comú contra l'Eglésia, importantíssim perquè els trobarem a tots ells eh, a espiritistes, anarquistes socialistes, republicans fent una sèrie d'actes pràctics que s'ho a l'Eglésia. Quins són aquests actes? Sobretot els enterraments. Comencen a aparèixer els enterraments civils que diuen el gran problema que hi ha en aquest país és que només hi ha un cementiri, que és el de l'Església Catòlica. Tots aquells que no són catòlics que els fan? Els enterren al mig del camp. Al cap d'uns dies se'ls mengen els gossos. Això és brutal. Eh? Perquè tots els que el allà no vol són enterrats fora del cementiri. Què faran aquesta gent? I sobretot els anarquistes. En López Montenegro o el seu davant. Demanar cementiris laics. Demanar cementiris on els morts estiguin protegits però que no estiguin sota una creu catòlica llavors comencen a fer grans manifestacions que van inclús els cors d'en o sigui, o la banda de música tocant la marcellesa, perquè encara no saben l'internacional el gran himne de lluita és la marcellesa eh? a acompanyar aquells lliure pensadors, sobretot metges, catedràtics d'universitat, materialistes que no volen i han deixat explícitament dit que no volen ser enterrats sota el dogma catòlic doncs pues fixeu-vos bé perquè he trobat fotografies on hi ha almenys 30 entitats amb els seus pendons, que llavors esbrotaven uns pendons, les seves banderes, acompanyant el mort. Per què acompanyen el mort? Sobretot per fer una manifestació pública de disconformitat amb la Eglésia Catòlica i segona perquè si no la Catòlica a vegades robava el mort i els enterrava d'amagades. Això són grans cortetjos, o sigui, es troba a totes les revistes de l'època, s'explica, entierro, libre pensador, jo què sé, castellà de nuc, no? i es desplacen allà tots els companeros de les lògies maçòniques que van amb els seus estandards, o vegades els homes van amb els seus mandils desfilant, els cors d'en perquè Clavé és revolucionari, eh, federal, etc i va estar a la presó per aquesta causa, cosa que no s'explica. I, eh? I van tots, perquè necessiten fer demostracions de força pública sobre això. Quina és l'altra pràctica que tenen en comú, i a més això s'anuncia per exemple a una revista anarquista que és la Tramuntana. Quina és l'altra pràctica? El, sobretot els batejos, entre cometes, laics dels nens s'ha inscrit en la villa de Terrassa a un niño que se llama Libertario Vacunim Malatesta eh? pobret o una nena que es diu Ruines de Palmira Volney perquè Volney és el gran d'això i llavors hi ha molts homes que per primera vegada els hi posen a les filles, alguns Palmira però altres en tan poc seny, aquest és en Gavarró que li fot Ruines de Palmira i la trobem 20 anys després escrivint a la premsa les Ruines de Palmira eh? però eh, són els noms de Llibertat sobretot Llibertat, Igualtat, Fraternitat que és una divisa masònica eh? trobarem demòfilos o sigui, trobarem un puiment brutal de gent que s'està oposant i que no vol inscriure els nens i eh? que es deguin doncs, Pau opera, Pere que era el que es deia abans eh? sinó canviant els noms dels nens perquè això vol dir un trencament brutal en l'església. i totes aquestes pràctiques es fan des de 1871 a partir de la Gloriosa del 68 fins eh, pràcticament, bueno, fins als anys 30 o després amb la, a partir del 36 amb el que serà ja, vull dir, el, el canvi total durant la revolució però fixeu-vos perquè és, és molt llarg per exemple hi ha una irrupció brutal de nens que es diuen Enfloreal a partir de que Federico Orales escriu una, una novel·leta pels nens de l'escola moderna que es diu Sembrant de flores també hi havia nens que es deien no no com la nostra escola Nono no", perquè era una novel·la també escrita per Jean Grave i el protagonista és un nen que es diu o no. no eh? Llavors són noms eh? sobretot les nenes, Llibertat era una constant, República eh? vull dir, eren noms que posaven aquests són dos actes, els morts i els naixements i lògicament Lògicament, un dels grans actes a on la gent fa marandoles increïbles són les unions. Les unions d'homes i dones que diuen s'han pues, juntat en un ídol libremente, pues fulanito y manganita, fillo de nuestro correlicionario, tal, tal, tal. I això també fan festes. Fan festes de gent que decideix unir-se pel civil, que ara és una cosa supernormal, però en aquella època la gent marxava del poble perquè immediatament els hi feien el buit social perquè la Eglésia o sigui el capellà els denunciava públicament a la trona o sigui a la Eglésia i sobretot les noies pues, anaven a comprant no els hi venien les coses els hi feien el buit social a vegades a les fàbriques d'acord amb el capellà no els contractaven i havien de marxar bon, a Barcelona, a Reus o a les grans ciutats sobretot Sabadell i Terrassa on tenien més possibilitats de trobar feina i passar desapercebuts o sigui que en un poble petit fer aquestes pràctiques públiques volia dir que, que aviat tenies que anar del poble però per què és important? Perquè tot això va formant una consciència molt molt intensa en lo que és la mentalitat dels homes i les dones de finals del segle XIX i que no s'ha explicat als llibres si tu mires la premsa de l'època ho trobes o sigui és brutal i veieu que fan front, comú, fan front comú tots els que actuen als marges tots els que serien marginats de la societat tots els que són dissidents, que és els llocs on ens movem les dones sempre als marges, eh? fixeu-vos perquè he introdit dues coses, per una banda les dones obreres, per una altra les dones que fan de mestres laiques que volen transformar l'entorn de les seves alumnes i avui trobem les mestres laiques a tots els centres obrers de Catalunya, Sabadell, Terrassa Reus, que és a on llorar la Manyer i la seva germana que després coneixerà el Joan Montseny però és ella la que primer sempre es parla del Federico Orales del Joan Montseny, el padre Federico Montseny, no era ella la que el convence amb ell ell s'enamora veure-la parlar amb un enterrament laic ell es descobreix l'anarquisme gràcies amb ella i és ella qui fa la revista blanca sempre i quin any tanca la revista blanca de la primera època a Madrid el mateix any que neix Federica Montseny 1905, per què? Perquè és ella qui fa la revista que feia els paquets, que ho feia tot i quan ha de cuidar-se de la seva filla ha de deixar de fer la revista claríssimament Eh, vull dir, és indignant, eh? perquè un any es va intentar muntar un centre que es digués Federica Montseny ai, perdó, eh, Teresa o sigui, la, la sí, la Teresa Manyer i enseguida es va dir Teresa Manyer i Federico Orales doncs hòstia, vull dir, sempre l'home ha d'acompanyar la dona, no sé que es perdi eh? no sé que sigui massa famosa no? però fixeu-vos, heu introduït una obrera, una mestra laica i necessitem un altre gran àmbit on les dones puguem avançar què és el dret al propi cos, això vindrà immediatament després, dels mateixos segles a partir de 1896-97 apareix a França una cosa que es diu la Liga de la Regeneració Humana, que és a partir de Paul Robin que són els Malthusians això arriba ràpidament a casa nostra a partir de Ferrer i Guàrdia, que és íntim amic de Paul Robin i que és, que és senzillament la difusió dels mitjans anticonceptius i del dret al, al propi cos. Pareixerà a Barcelona aviat una revista que es dirà Salut i Força i a partir d'aquí les dones comencen a conèixer el seu propi cos, sobretot les dones obreres i posar límits a la seva sexualitat, diguem-ne així, si no volien tenir fills és la primera vegada que la humanitat pot fer això obertament fins aquell moment aquelles pràctiques són clandestines a partir de que els anarquistes tenen coneixement d'aquestes pràctiques inclús arriben hasta a passar pel·liculetes, imagineu com estava el cinema, que estava a les seves beceroles i ja estan trencant-se el coco com poden fer que allò sigui didàctic eh, vull dir, comencen a passar filmines pel·liculetes molt antigues etc eh, etc. però comencen sobretot a intentar Eh? que passem de tenir tenir nens a gaudir del propi cos, és un canvi radical és tan important com el canvi dels, de, dels anticonceptius als anys 60 pel moviment feminista perquè els únics que ho faran són els anarquistes en el nostre país, eh? bueno, i a França també què els farà l'eglésia? hòstia, denunciar-los, ja estan d'ells fins als nassos de que no es casin, de que ens criguin els fills amb uns noms super radicals i a sobre ara que aquestes dones no tinguin fills, vull dir, això ja és la dona incontrolada hem passat de ser en paraules de a l'Àngel de l'Hogar que havíem de ser l'Àngel de l'Hogar contenint els homes perquè no se'n nessin els sindicats aquesta és la idea de l'Eglésia Catòlica anem a donar una mica d'educació a les nenes perquè clar, si els homes estan més contents que a seva, i no se'n als els sindicats eh? vull dir, si l'home està bé a casa si la dona l'atrapa eh? amb la seva trenyina eh? d'amor eh? pues l'home no necessitarà anar-se'n a la taverna o al sindicat clar, què passa? Aquelles dones són l'Àngel de l'Hogar però què passa quan al 1909, les dones de tot Catalunya es tornen loques, eh, literalment, i comencen a cremar escoles i iglesias que s'han convertit en les fúries de l'inferno, li passat de ser l'àngel del l'hogar eh, a ser unes gorgones d'aquestes gregues que només amb la mirada ho cremàvem tot, o fulminaven tot no? fixeu-vos-hi perquè això és l'esclat de la setmana tràgica, han passat 60 anys en què les dones han anat avançant molt a poc a poc però contínuament eh, veuen que han de tirar enrere la majoria de mestres laiques si volen ser mestres no s'han de casar perquè els companys no les volen perquè diuen que són dones massa llistes el senyor Rossinyol escriu una sèrie d'obres molt misògenes eh? per exemple doncs hi ha una que es diu la intel·lectual, clar és intel·lectual perquè és, que és tan lletja que ningú la vol eh? vull dir una altra també contra una mestra laica etc etc. o sigui som ridiculitzades contínuament inclús a la premsa nostra eh? inclús a vegades a la tramuntana l'esquela de la torratxa es pinten les dones obreres com dones que no saben fer res i sobretot les mestres laiques com dones que han sortit del seu espai i que s'han de reconduir fixeu-vos que molts republicans que, que tenen en comú el fer tots aquestes pràctiques d'enterros laics també des de la seva premsa diuen que les dones només hem d'escriure o pintar, però això de fer números ni hablar perquè és una mujer fea la que hace números La volen tenir el seu monopoli Eh, volen tenir els homes el seu monopoli sobretot del saber científic o sigui que una mica com a ajudantes està bé perquè clar som republicans no, no som així que siguin una mica llestes però cuidado jo quan arribi a casa vull que em faci el sopar, això és en definitiva eh, aquesta disjuntiva en canvi les dones anarquistes per sort vull dir poden anar una mica més lluny, no gaire més Ei eh, comencen realment a dir en veu molt alta a la premsa que és necessària una cosa bàsica que ha dit sempre el moviment feminista, la independència econòmica. Vull dir, algunes es veuen forçades a tenir la sobretot les mestres laiques, perquè no els hi queda altra, perquè els homes no s'atreveixen a ajuntar-se amb elles. Tot i que elles siguin mares solteres, perquè hi ha moltes que tenen fills del, dels seus novietes, etc, etc, però una cosa que elles, algunes es veuen forçades a acceptar que és a estar soles, d'altres ja ho voldran voluntàriament, eh? Vull dir, sobretot cercar-se una feina i ser independents absolutament d'homes que les volen controlar. això seria una de les bases. Fixeu-es que hem parlat de moviment obrer, de mestres laiques, de sexualitat i m'hi deixat per últim, els moviments socials. A on veiem les dones en aquella època sobretot no les veurem els sindicats durant molts anys jo vaig buscar les dones als sindicats i no les trobava són ambients d'homes, de nit les dones a la nit no poden deixar els seus fills per anar als sindicats quan poden anar els obrir els sindicats Llegiment, quan ha acabat la jornada laboral però quan ha acabat la jornada laboral les dones es queden a casa eh? rentant roba, fent les mongetes etc, etc, o sigui no tenen temps lliure per elles però, en canvi, i a més, amb elles no són ben rebudes en un ambient només d'homes. Fixeu-vos que la Teresa Claramunt sí que intenta a 1800, sembla que és el 70, no, 80 i pico, crear una societat autònoma de treballadores. Però no li funciona. No li funciona perquè les dones no tenen temps lliure o està mal vist que les dones al vespre sortint de casa soles. Sempre han d'anar acompanyades d'un home, del marit, del germà, etc etc. Però, Dir, és molt difícil trobar dones tot i que com us dic tot el tèxtil eren dones les que treballaven era tot dones llavors què fan? han de buscar altres llocs per vehicular el seu activisme i ho troben molt bé a partir dels Ateneus Obrers L'Ateneu Obrer és un lloc un espai neutre on la dona pot anar acompanyada dels seus fills pot anar acompanyant el marit el lloc ideal és la cooperativa perquè la cooperativa seria com la nostra ecoxarxa, eh? t'ho vas a comprar Tu vas a comprar però ja que vas a comprar vas a comprar verdures o vas a comprar menjar més barat, etc. Però ja vas a comprar, doncs fas la xerrereta, fas el cafetet, deixes els nens un rato a la biblioteca, eh? Llavors hi ha com un, un món paral·lel, que seria el món dels ateneus, de les escoles laiques, on es vehiculen moltes coses, doncs en aquest món paral·lel és on les dones són les verdaderes artífacs eh? de tot el que es fa. A on ells poden organitzar la vida quotidiana sobretot les excursions dominicals les paelles que fan ells quan surten porai, etc. etc. O sigui, és a dir, a partir del món associatiu sobretot de les cooperatives de tot tipus eh, vull dir, i sobretot el que són biblioteques ateneus, etc. etc, quan la dona actua lliurement lliurement. com us dic és un procés molt lent però aquest procés d'empoderament de les dones farà que en 1936 pugui aparèixer dues o tres coses fonamentals i aquí anava el moviment, o sigui, 1936 quan hi ha el cop d'estat del general Franco no se sap com apareixen les milicianes al carrer no havia aparegut mai en cap moment del món dones armades al carrer estaven trastocant eh, tota, bueno, havien aparegut les espartanes eh, feia dos mil anys o, o més però no havien vist dones armades al carrer Veiem dones armades al carrer, només uns dies, que és la comuna de París, la Luisa Michel i les seves companyes que estan incendiant, també es diran les incendiàries, però a part de les revoltes de fam, que les dones són eminentment pràctiques quan hi ha una revolta de fam, que hi ha? Assalts de, dels llocs on hi ha menjar i farina per part de les dones, perquè perquè els seus fills tenen gana, però a part d'això no veiem dones al carrer. En canvi, en 1936, trobem dones armades que marxen al front, i jo em vaig preguntar d'on surten aquestes dones i lògicament sabeu d'on van sortir Pues, a nivell d'història local trobes que surten de les cooperatives, dels ateneus, de les escoles, on es formen cossos de voluntaris d'homes i dones per anar al front. Si elles han portat una militància amb els seus companys de sempre amb els mateixos espais, també és lògic que quan hi ha una agressió feixista, com és el cop d'estat del de, 19 de juliol, elles vagin a fer una lluita antifeixista, que és una conseqüència totalment directa. No és que s'apuntin per fer-se una foto vestida miliciana, perquè moltes no el tenien, o eh, vestida aquest de miliciana, se'n van amb el que tenen sinó que troben normal anar a defensar tots aquells espais que han creat des de fa quasi 70 anys anar-los a defensar perquè saben que si triomfa aquell cop d'estat se'ls acabarà tot, l'escola la... o sigui el que seria la cooperativa l'espai, els enterros i els casaments civils, etc etc. llavors és dintre d'aquesta lògica que es veu com apareix, primer sobretot molt pocs mesos abans de la revolució la revista Mujeres Libres que fixeu a bé està fet a Mujeres Libres neix d'una metge eh, d'una dona metge de dones que és l'Emparo Poc Gascon, que li ha costat moltíssim fer la seva carrera com a metge en una universitat que els hi tanca les portes a les dones, vull dir on les dones a vegades han d'estar tota sola amb una classe perquè els nois no volen estar amb elles o a vegades no les deixen entrar a fer la dissecció dels cadàvers perquè són dones, eh, qui ho fa? L'Emparo Poc també la crea una dona oficinista que escriu, que és la Lucía Sánchez Aornil militant de la CNT de la Telefònica a Madrid i després un activista d'aquestes dataneus i biblioteques que és la Mercedes com a Posada que el seu pare ja havia pres eh, part importantíssima a la setmana tràgica de Barcelona. Aquest seria una mica el, el pòsit en què trobarem que per primera vegada a la història trobem dones al front que a més és, és indecent perquè al cap d'una setmana ja els diuen que tornin a la rereguarda no només anarquistes, comunistes socialistes, etc sinó tothom, tota la rereguarda està dient, eh, us heu desmadret torneu al vostre lloc veniu a fer jerceis pels milicians hòstia, estem a juriol eh, torneu a la rereguarda torneu a la rereguarda perquè no és el vostre lloc no sabeu pagar tiros ells tampoc, la majoria d'anarquistes havien sigut desertors al servei militar eh? vull dir, hi havia hagut grans campanyes de deserció però les dones s'han de preservar per què? perquè encara segueixen pensant pues, que són les reproductores de l'espècie i que han de quedar a casa cuidant i sobretot també perquè se les necessita a la rereguarda per fer tot l'esforç de guerra, perquè tota la rereguarda republicana estem fabricant totes les armes de l'exèrcit republicà perquè l'exèrcit espanyol havia quedat en mans d'en Franco, nosaltres no tenim ni tanques ni pistoles, ni res de res qui farà tot aquest esforç? Les dones a la rereguarda republicana llavors prefereixen desmobilitzar-les del front eh, i crear una llegenda negra brutal a l'entorn de les dones perquè tornin del front cap Quina és la principal agenda? La de la Iglesia Catòlica. Eh? Les dones provoquen els homes, hòstia, a veure si ara hi haurà una passa de gonorrea o de sífilis al front, les hem de controlar, eh? sempre el control de la dona, clar, perquè per fer l'amor se'n necessiten dos, però sempre la culpa és de la dona, fixeu-vos bé. És mentida això, vull dir, no és veritat que anessin prostitutes al front, pot ser que hi alguna, però totes les milicianes que jo vaig entrevistar van anar amb el seu home, amb el seu pare o amb els seus germans al front. Una dona sola no se al front, la sabia que seria violada immediatament, vull dir, perquè una dona sola no podia anar. Llavors la majoria de dones van marxar amb els seus companys una cosa és que després i sobretot les van fer tornar però inclús la mateixa CNT, la mateixa Federica Montseny demana a les dones que tornin a la reguarda les de Mujeres Libres no, eh? però moltes dones diran eh, que esteu sortint del vostre lloc o sigui, eh? això, és, això és dificilíssim, dir una dona que torni enrere quan eh, ha fet aquest esforç què més farà amb Mujeres Libres? defensar eh, que estiguin les dones milicianes al front sobretot crear escoles de capacitació de les dones perquè en els nuclis industrials i ja han sortit les escoles laiques seguidores abans i després de, de l'escola moderna de Ferrer però hi ha llocs on eh, aquest, aquest, aquesta idea de, de les escoles lliures mogudes sobretot des del republicanisme federal no existien llavors les Mujeres Libres deleguen moltes de les seves militants capacitades eh, que capacitin altres dones faran una cosa que aquí es posa en marxa a partir de la transició que són els plànings familiars per primera vegada s'instal·len eh, ja, ja em toca parar suposo no s'instal·len plàn ah, yeah, yeah. ah, oh, vale, vale. plànings familiars aquí es recuperaran els 70 però fixeu-vos bé perquè elles diuen que les noies joves han de conèixer el seu cos, conèixer els mitjans anticonceptius i això sí que ho farà la Federica Montseny des del Ministeri de Sanitat i per primera vegada el que planta és eh, la despenalització de l'avortament som els primers d'Europa que ho fem i a més les dones podíem avortar quan volguéssim no en el supòsit en ca... cap supòsit la dona tenia absolutament i només la dona, res de la parella la dona el control sobre el seu cos aquesta llei la farà el Fèlix Martí Banyet que és un dels primers maltusians i psiquiatres de casa nostra i la signarà a la Federica Montseny per exemple sembla que és el dia de Nadal de 1936 uh -huh. això només s'implementa a Catalunya fora de Catalunya no s'implementa mai aquesta llei perquè sabeu que durant la República tots van votar en contra de la despenalització de l'avortament per les dones si estàvem en un país on l'Eglésia Catòlica havia fet molt de mal o sigui, però moltíssim mal eh? posant-se sempre en posicions secundàries i que depeníem del marit A llavors per fi només en petits nuclis o en hi ha un empoderament de la dona de més de 80 anys es poden fer aquestes coses clar, quan els anarquistes eh, tenen els ministres al poder poden fer alguna d'aquestes coses, què més farà i eh, Federica Montseny i companyia apretada i molt apretada per l'esquerra reivindicativa anarquista, la Federica Montseny era molt més moderada però les dones de Mujeres Libres eh, l'empenyen però constantment crear el que es dirà els liberatoris de prostitució que això també són pràctiques que es faran als 60-70 del segle XX es creen cases perquè les senyores que havien fet la prostitució totes filles de la classe obrera i entre altres remei puguin deixar eh, de, de ser prostitutes i puguin aprendre oficis això es dirà los liberatorios de prostitució. Hi n'hi ha 4 o 5 a Barcelona tots organitzats per la CNT i a més per exemple, el sindicat d'espectacles públics de la CNT prohibeix la boxa, que això és important, prohibeixen les corrides de toros perquè hi han animalistes. Tota aquesta colla, la majoria eren animalistes des de 1870, que ja fan un opuscle contra les corrides de toros. Eh? i a ens a més pues, tota aquesta gent seguiran fent totes aquestes pràctiques, però fixeu que és fonamental perquè el sindicat d'espectacles públics, per exemple prohibeix tots aquells espectacles que denigren a la dona eh? vull dir que veritablement hi ha un esforç dintre d'un context de, de guerra, és també un context i brutalment de revolució no només són les col·lectivitzacions del camp i la ciutat on les dones són les principals protagonistes i que no s'ha estudiat perquè és que ningú l'interessa Dir, és brutal, eh, vull dir totes les senyores aquestes que us parlo ho ha fet una biografia ni de l'Amàlia Domingo Soler, ni de la López de Iala, de cap d'elles eh? vull dir que, que la història ha volgut tapar sobretot totes aquestes biografies jo sí que ho deixo aquí una mica amb el context de guerra civil i eh, dir sobretot que això és important, que aquestes milicianes seran super represaliades. la repressió que vindrà aquí. Després de la Guerra Civil, cap a les dones ens vindrà amb una doble vessant, no només perquè haguéssim sigut dones d'esquerra, grosso modo, sinó sobretot perquè érem dones. Vull dir, les violacions de les milicianes són una constant, tallar-los el cabell a rape, despullar-les i fer-los prendre eh, coses que les purguessin, perquè tothom se n'enrigués d'elles en públic, eh? vull dir, quan es feien les seves necessitats a sobre, és una constant, només hem de recordar eh? la mort horrible de les cinc milicianes que van ser atrapades a Manacor, que a sobre no eren milicianes, eren infermeres, eh? que van venir aquí amb les tropes de Bayo i això és un fet horrible a Manacor, perquè les va violar hasta el capellà del poble, eh? vull dir que poca broma. Llavors ens provem que si tu eres un home, pues et fotien un tiro i valen, però si tu eres una dona, la humillació era brutal, brutal a tots els nivells per què? perquè no podien acceptar que una dona sortís de context sobretot que una dona portés pantalons eh? per això les pelen el etc i és una constant i fixeu-vos bé perquè inclús a Barcelona ens hem trobat que quan fusellaven dones al camp de la bota n'hi apuntaven el seu nom érem tan secundàries que només tenim llistes d'homes i aquí també passava o sigui que les dones som tan prescindibles que ni el nom ens mereixíem, no? I per això penso que és important tornar a parlar amb paraula de dona. Jo ara sí que li passo una mica amb ella, pot seguir, no? Ah, bueno, havia de presentar la Irene. A veure, Irene és una companya a la que tinc el gust de conèixer dels anys de Barcelona i ha fet una tesina magnífica sobre l'actuació de les dones a de lo que seria la lluita armada que apareix al nostre país en els últims anys de, de vida del dictador. amb un context important internacional de lluita armada a tot Europa, en el context de les brigades roges que hi ha a Itàlia, de la RAF Alemanya, en el context també dels moviments d'alliberació de, de molts eh, pobles llatinoamericans, un context de guerrilla, d'ús de la violència cap a un capitalisme que sembla imparable en aquell moment en què la Guerra Freda s'ha acabat i sembla ser que el capitalisme ja podrà acampar, com hem vist, eh, per sempre més. Llavors hi ha una sèrie de, de persones que no estan d'acord amb això i agafen les armes i tornen a posar en pràctica una sèrie de mesures anarquistes antigues com seria l'expropiació, eh, sabeu allò que va dir un dels expropiades francesos no? diu, és més il·legal, i ara ho tenim claríssim és més il·legal fundar un banc que robar-lo eh? o sigui, és més amoral eh? Vull dir, ho tenim claríssim ara després del paper que ens han fet els bancs doncs no? pues, en aquest context hi ha gent que torna a fer atracaments per finançar els grups anarquistes o per finançar la propaganda, però per primera vegada veiem que dintre d'aquest context les dones s'hi han incorporat i una mica ella va fer una recerca molt bonica a l'entorn de la història oral i de moltes d'aquestes dones que com sempre, no surten els llibres eh? només surten ells a vegades eh, eh, nosaltres érem tan poca cosa que la policia quasi ni ens detenia o apareixia molt poc com a actius secundàries de tota aquesta pel·lícula i una mica la Irene també ha donat veu a aquestes dones jo us va passo Gràcies Dolors com aprenem molta vegada que t'escoltam i vull donar les gràcies a la organització també per convidar-nos, per donar-nos aquest espai que és tan necessari i que moltes vegades se mos oblida. No? I per bueno, tota la feina que implica generar tot això, no? que al final pues, forma part d'aquests grans que camien consciències. Bueno, jo vaig fer aquest treball de les dones dins els grups autònoms de la transacció, amb la voluntat d'etnografiar una militància doblement oculta. Per una banda, les dones que han sigut invisibilitzades i no? ignorades dins els propis grups autònoms i grups autònoms que han sigut ocultats i durament reprimits per l'estat i les policials. Perquè, constituem una mica, els grups autònoms eren grups que es formaven normalment per afinitat que van operar entre el 72 i el 82 al estat espanyol i que eren grups anticapitalistes i antifranquistes. Es diuen que són autònoms perquè no estaven vinculats a partits polítics ni a sindicats i buscaven d'alguna manera un alliberament no només polític sinó també educatiu, religiós, sexual, laboral, cultural, no? Són, són joves que formen part d'aquesta contracultura, que ja tenen ecos del maig del 68 i que no poden suportar més les cadenes no? d'un franquisme que da coletazos però no és mor i, i no dona espai de, de viure una vida vivible i digna. No? Llavors, subjectiu bàsic eren bueno, grups no molt nombrosos i també per el de clandestinitat i la repressió s'organitzaven doncs, per afinitat i molts eren invisibles molts no tenien nom no? perquè doncs, menys elements per donar la policia no firmaven moltes vegades les accions etc. alguns sí però molts no i el seu objectiu d'alguna manera era massificar la revolta per fer caure el règim feixista i posteriorment poder acabar amb el capitalisme però des d'una visió molt clara anticapitalista perquè també era el moment on l'estat espanyol s'estava començant a vendre no? el que seria el temps després a nivell europeu, etc. i veien molt, bueno, amb clarividència com això eh, s'acabaria desenvolupant com altres països, no? aquest capitalisme tan atros que al final doncs, encara vivim fins ara ells, com ha dit na, na feien accions, de, bueno, diferents tipus d'accions, algunes eren de propaganda, per donar a conèixer aquesta aquesta oposició en el règim i perquè sa gent entengués que hi havia gent que lluitava, que es podia xicar sa veu, que se'ls hi podia fer mal allà on se'ls feia mal, no? A vegades eren en, en monuments, en actes simbòlics, però a vegades també eren en, en casernes o en llocs on econòmicament pues, feia mal, no? Després també feien accions per la seva seguretat, no? perquè hi havia doncs, moltes persones perseguides eh, que havien doncs, de sortir de, de les fronteres de l'Estat o havien de dur eh, materials de propaganda armes, etc. I també algunes eren per aconseguir recursos, no? el tema dels atracaments, um, robar el que nosaltres ara tenim fotocopiadores i que tenim a cada cap de cantó, pues, abans no hi havia manera de, de tenir aquestes eines per fer difusió d'aquestes idees, no? llavors cicloestils, etc. Amb... Um... Bueno, Di ara també perquè se situï i jo li he posat el nom de transacció. no sóc serú que ho diu així. i senzillament és per donar visibilitat a què s'anomenada s' malanomenada trans, transició democràtica. Pues al final no va ser ni una transició natural i fluida d'una dictadura cap a una democràcia, sinó que pues, va ser un canvi de mans d'espoder. No? on les doncs, forces pràctiques segueixen allà no? els jutges són els mateixos, els policies són els mateixos els militars són els mateixos els que acaben sent polítics eren els mateixos i a la vegada que no va ser ni fluida, ni natural ni, ni en pau no? sinó que va ser provocada també per moltes lluites al carrer, per una oposició obrera etc. i que es va vessar moltíssima sang ni que això no es recordi i ni que s'invisibilitzi amb el mit de la transició de que per fi tenim un, un estat democràtic on tothom pot dir la -se seva i, i no tenim res a veure amb, amb aquella època franquista no? um, bueno, El meu estudi és antropològic i és en perspectiva de gènere i feminista perquè crec que com molt bé heu dit, es segueixen explicant els fets des d'un punt de vista androcèntric fins i tot en els àmbits llibertaris I, i jo el que, bueno, que m'ho vaig plantejar m'ho volia atracar en aquest tema perquè el desconeixia, no hi havia res escrit i, i me causava molta curiositat i a part tot el que m'arribava quan jo preguntava per les dones en els grups autònoms era que no n'hi havia o que si n'hi havia no eren importants perquè eren companyes dels membres del grup l'altra vegada, bueno, lo mateix llavors eh, ja el que em vaig intentar era veure per què hi havia aquesta idea generalitzada, que no deixa de ser un mite perquè les dones són, i són i quines eren les concepcions que, que ho respaldaven eh, veureu que també el punt de partida des que partés que és la epistemologia feminista que xerra de que subjectivitat no existeix perquè tot allò que és puntat i, i construït no deixa de passar per subjectes no? que som nosaltres i això que sembla una cosa una mica absurda o òbvia o que a vegades no es planteja jo crec que és molt important que ens ho plantegem en els nostres contextos perquè quan existeix la idea d'objectivitat aquesta objectivitat qui la pot exercir és precisament qui té el poder i qui té la per escriure això no? I, i deslegitima tot el que no quadri amb la seva versió dels fets. Cosa que la pràctica pues, sempre és mentida no? I, i som nosaltres les que hem de poder reescriure altres històries. No? Llavors, si subjectivitat no existeix, la manera de ser més transparents, més franques i de poder donar a conèixer el resto per què tenim el punt de vista que tenim i per què diem el que diem és d'alguna manera explicant les motivacions ses teories en ses catafonamentes quina metodologia has utilitzat etc. No? Això és el que trobareu en els principi del llibre. Després el que trobareu i el que crec que és més interessant de tot són relats de vida relats de vida de dones que van participar en grups autònoms i que fins ara doncs, mai havien xerrat no havien xerrat perquè no se'ls havia preguntat perquè els seus relats no tenien importància i també degut precisament a la clandestinitat o sigui, penseu que participar en els grups autònoms de lluita Armada implica a nivell vital una repressió i moltes vegades bueno, passar la clandestinitat, a vegades a l'exili, anar i tornar no? constantment i llavors la mmm, forma de funcionar, les xarxes que es teixeixen, etcètera, sempre són en relació a aquesta clandestinitat. No? Llavors aquestes dones també se'ls hi feia difícil xerrar de so a perca, tenen molt compartimentat dins el seu servei tots uns anys de, de lluita i, i de vida dels que, que estaven hermèticament tancats a un lloc en els que no podien comunicar, no? Si ni tan sols es relacionaven amb la resta, un va ser un nom real, no coneixien els companys més enllà de les coses bàsiques que necessitaven per lluitar, etc. Tot això els ha quedat com molt, molt instaurat a dins i rompre una mica aquestes portes, finestres, fins i tot mentals, és complicat, no? Però crec que és molt important que, que escoltem les seves veus, el fet de que les escoltem ja dona evidència de què hi són, no? de què van lluitar i del que van fer, Per a part crec que és necessari que reconstruïm la seva memòria individual, no? que fins ara no existia, per generar una memòria col·lectiva que s'acosti més a la realitat, en els fets que van passar i també uns imaginaris en els que les dones no estiguem excloses com sistemàticament ho som hem de repensar com escrivim i per què ho fem perquè estem cansades de ser com una pila, un capítol a part i a llibres d'història, història de l'art, de no sé què i les historiadores de les dones les dones de... No? Sí, sempre com una anècdota, una excepció, quan en realitat bueno, és perquè la feina de, de retrobar-les i de posar els seus noms i set seves històries sobre el paper és tan àrdua que acaben siguent les anècdotes o epílegs, no? però hauríem de, de repensar que so, com girar aquest, aquest fet perquè si no al final la pues, història que comptem tampoc és història veritatera que mos inclou a totes llavors, bueno, jo me va costar bastant trobar-les, però bueno al final vaig poder entrevistar 13 dones i vaig fer entrevistes a profundi... en profunditat a, a la majoria d'elles però relats de vida, o sigui que pogués tenir suficients datos per fer una cosa documentada ja eh, trobem 7 relats i hi ha 9 històries incloses en aquest llibre, només un element que fa que siguin també molt invisibilitzades o que es digui que no existeixen les dones és perquè són minoria dins els grups no? llavors diuen, bueno, és que n'hi havia molt poques però bueno, que a cada grup hi hagués una, dos, tres, quatre dones tot i que a nivell numèric general són una minoria no són una excepció sa, sa seva pràctica, sinó que són una constant ignorada no? en tots els grups pràcticament Llavors jo quan vaig poder trobar-les i aconseguir que i la informació que els hi vaig demanar era jo volia saber com arribaven a implicar-se en aquesta lluita no? i per què lluites pues, que arriscaven sa vida i la seva seguretat com era la seva experiència dins els grups autònoms en relació a ses accions que feien, sa repressió les relacions de gènere dins els propis grups i com ho veuen ara en retrospectiva Les experiències d'aquestes dones doncs, són totes molt diferents. La majoria d'elles van néixer a Catalunya, menys una, i la majoria d'elles han passat la se major part de la se seva vida a Catalunya, també menys una. Però venen de famílies molt diferents, amb experiències molt diferents, no? des de famílies molt militants que ja formaven part de les bases de suport de, de grups guerrillers, no? com a Cusabatén, a Joaquín Adorado, etc. Fins a d'altres, pues, que igual eren més reaccionàries o que havien patit una repressió i una por tan forta durant el franquisme que vivien, bueno, com diuen els literalment, acojonades, no? com que no podien xerrar de, de qüestions polítiques, que no, no s'havia transmès la història ni de la revolució ni dels anys posteriors perquè el silenci i la por que embargava pues, la majoria de, de la població l'estat espanyol era tan forta que va aconseguir tallar tota aquesta revolució no? i totes aquestes idees que, que la precedien. analitzant els relats i xerrant-te amb elles doncs es fa evident que cap d'elles es va implicar en els grups perquè tingués un company, un nòvio, una parella dins els grup. Ah... Uh... Nalís ho diu molt clar, diu, tu t'implicaves perquè veies una situació política que et feia un fàstic horrorós, no perquè te n'anessis al llit amb un senyor. No? Hi ha algú que és tan lògic no? i que qualsevol que cregui en l'agència de les dones pues, ho veurà com normal, pues, ho hem de recordar, perquè tot s'imaginari col·lectiu al final pues, nega aquest fet no? i seguim construint pues, relats, i llegim, veiem des de dones que apareixen totes estona només com a companyes de filles de mares de... No? I, i dones on que no surten noms o que fins i tot en llibres que s'han escrit no? que n'hi ha pocs grups autònoms etc, pues, o no surten els seus noms o surten els noms però no es diu qui són ni què van fer mentre que als costat surten les biografies dels homes dels propis grups llavors és una cosa descarada um, veiem que tenen una combativitat molt grossa tant abans d'arribar en els grups, els instituts, les universitats, en els barris, de família, no? senten-se lluita com un deure, una necessitat imperant de, de participar-hi perquè han de transformar la societat en el què viuen i, i no ho poden fer d'una altra manera. No, no, no van veelles, no lluitar. No? No, no podrien viure amb elles mateixes un element que és interessant i que és quelcom que no s'explica quan la història l'expliquen els homes, és el nivell de violència tal que rebien aquestes dones pel fet de ser dones, no? durant l'època franquista i que moltes vegades doncs, dins la militància, com passa de desapercebuda, perquè els de hemus sí que rebien una repressió policial però tota aquesta repressió de gènere que rebien les dones, ells ni l'han notada no? i si el fet de donar-li veus a elles, doncs mos apropa sí, sí, sí, sí. ara se'n va sí, sí. ah. ah. ja ja en aquesta realitat no? elles pues, eren dones que en bueno, es... la legalitat d'aquell moment la majoria d'edat pues, era més tard, hi havia un control familiar enorme sobre elles policial, o sigui, si tu no eres major d'edat i te veien pel carrers de policia te podien enviar literalment a que teva o a escala bosc perquè tu no tenies dret a passejar pues, per un fos, no? per un carrer de Madrid, per un home. Es creia el patronat de la mujer des del 42, que se suposa que el que vol és vetllar per, per aquestes dones no? i reconduir les mujeres caïdes, com has dit tu, Dolors. Jo vull llegir un trosset d'una publicació de la secció femenina perquè ens donem compte de quin era el paper que s'esperava de les dones i després llavors totes les represàlies que patien les dones que no s'adaptaven a aquest paper. La no? eh, publicació diu literalment La base principal de los estados es la familia y por tanto el fin natural de todas las mujeres es el matrimonio. Por eso la sección femenina tiene que prepararlas para que cuando llegue ese día para ellas sepan decorosamente dirigir su casa y educar a sus hijos conforme a las normas de la falange, para que así, transmitidas por ellas de una generación en otra, llegue hasta el fin de los tiempos llavors, les dones no només eren les havien de reproduir la mà d'obra i de criar els a eh, fer totes les tasques de sellar i totes ses, bueno, tot el resto de tasques sinó que més tenien l'obligació moral de reproduir i transmetre la idea de la falange i de l'església llavors mm, estaven sota un punt de mira molt fort, perquè el que s'esperava d'elles era so, i llavors bueno les que no complien eh, aquest paper doncs pues, Literalment eren degenerades, desviades, se les havia de reconduir, i com ho feien? Doncs pues, el Patronato de la Mujer s'encarregava de que hi hagués maternitats, preventorios, etc. Si sí, després voleu saber, pregunta'm, és que és una mica llarg, no? Però per exemple, els preventorios, jo ho vull nombrar perquè és algo que jo desconeixia completament i crec que molta gent també ho desconeix. No sé quina és la paraula en català per dir preventorio, perquè no devia existir eren presons d'infants literalment, o sigui, sota la imatge de que eren cases de colònies per els fills de rojos i de persones pobres eh, pues eren grans edificis o espais a sa muntanya i ja, on literalment pues, es torturava fiets, no? se'ls hi negava menjar se'ls feia passar fred, se'ls feia menjar els seus propis vòmits, se'ls hi pagava etc. No? I era una manera de, pues, també de manguar aquest esperit no sé què devien pensar que tenien espiets de, des de 6 a, a 12 anys, però era una manera d'acabar con el gen rojo, no? I literalment ho feien així. Llavors, les seqüeles que molts d'aquests infants tenien després pues, han sigut molt fortes i no, jo tinc una, una de les testimonis va passar per allà. No? Llavors, perquè mos feguem una idea, la seva consciència política... Mmm, inevitablement es despertava des de molt joves perquè veien constantment la repressió sobre elles veien que no hi havia opcions d'una vida vivible fins i tot els que formaven part de famílies més progres amb, no, amb, amb idees més obertes que igual podien anar a universitat diuen que sí, que elles igual anaven universitat però que al final se n'adonaven que sa família les permetia o les enviava a universitat universitat perquè coneguessin algú pues molt progre, que estigués molt bé amb qui casar-se i tenir fills o sigui, això era el mandat absolut no, no s'esperava d'elles una carrera professional, emancipatòria etcètera no? llavors també fins i tot a eh... Bueno, la repressió que elles reben és un càstig per ser decidents polítiques i també per ser dones, no? Una, N'Ingrid, diu que fins i tot notava aquesta diferència de gènere en manera la manera eh? d'insultar-la pel pues carrer. Diu, és es que en esa època usaven el género també per humillar-te más. Es complicado porque siempre el de que tu fueras mujer hacía que si ellos te tenían que decir algo usaran el que eras mujer para insultarte más. Jo tenia un compañero i ens insultaven a los dos en la calle, no solo a mi. Lo que pasa que a mi era puta, y a él otro tipo de cosas más intelectuales. Pues, aquest puta, no? o el que fos, era una constant, i llavors bueno, ja no xerrem dels estereotips pues, d'imatge, d'ofalda, de, de si no te pilaves, de si no te maquillaves, de si contestaves, de si xerraves massa fort, etc. Llavors, bueno, no m'ho d'aquí venia, m'he desviat una mica perquè estava xerrant del Patronato de la Mujer no? que té totes aquestes institucions, pues, psiquiàtrics, etc. on pues, posen a totes les dones fins i tot per petició de sa família o ses que trobaven pel carrer o que exercien la prostitució per a qualsevol que consideressin una mica desviada allà dins no? i eren bueno, presons perquè no podien sortir quan volguessin moltes dones s'han suïcidat allà, moltes els han robat els seus fills moltes que fins i tot estaven allà embarassades de violacions d'incestos de, bueno, de capellans, etc. els aposaven allà perquè ningú sapigués i els obligaven a tirar endavant amb els seus embarassos llavors jo el que volia nombrar amb això és que igual és aquesta història que no sabem molt però que si Franco va morir al 75, el patronat de la mujer no es descompot no, no s'elimina fins al 83 llavors bueno, ja ho he dit tot, no? de repressió que patim ses dones que més vos <laughs> hi ha tantes coses um, bueno diré dos cosetes i després passam si casa a xerrar un poquet uh, ses relacions que he trobat dins el grup amb aquestes dones hi ha un parell que, que les expliquen com igualitàries, no? que no se'ls hi donava ordres que formaven part com uns altres companys dins els propis grups i sí que identifiquen el masclisme aquest però a fora dels grups i no a dins. Després hi ha altres dos dones que participen com, com ho fan els homes dins els propis grups però sí que tenen una diferenciació de tracte i els hi costa molta feina, molt esport i, i fins i tot patiment poder lluitar com una igual dins els grups amb els altres. No? I després n'hi ha unes altres dues que sí que ho viuen doncs, amb una situació de desigualtat total, on senten que se'ls estan donant ordres, o on serveixen de tapadores, etc. Vam explicar una mica quin tipus d'accions es feien i per què les relacions eren una mica així. El que veiem en tots els grups, casi casi, és una divisió sexual del treball molt generalitzada, no? el de, de que fossin lluites clandestines i amb una repressió tan alta fa que les dones tinguin un paper sorpresa i diferenciat en aquesta lluita per què? perquè no s'esperava d'elles precisament que fossin intel·ligents que tinguessin idees polítiques que estiguessin decidides a, a agafar armes o a fer accions directes no s'esperava d'elles que, bueno, que s'impliquessin a la lluita en aquest nivell Llavors estratègicament pues, també hi ha un tipus d'accions que solen fer elles en comptes dels companys perquè desperten menor sospita, no? Sobretot passos de frontera, no? Passar materials i persones a la frontera, ho fem per la muntanya de manera clandestina però també hi havia moltes vegades que es passava per espassos de frontera habituals, doncs pues, amb estratègies diferents, no? O si hi havia dos dos punts de control, en el primer la persona, anava, hi havia una persona amagada en el malatero tal vegada si podien donar una sensació de normalitat davant hi havia pues, dos amigues o una parella no? que ella pues, havia de fer un paper molt femení d'histèrica, si feia calça millor no? o sigui com una cosa molt estereotipada i després potser en el segon control, la persona que estava en el, en el malatero es posava davant, ja ensenyaven uns, uns passaports falsos, etc. No? Llavors tot això que era donant-se cara doncs moltes vegades ho feien les dones no? o, doncs, en el carro de la compra o a la cistella desmarcada no? com per Joaquín Adorado la doncs, pistola per anar fets o etc. Um, però per altra banda les dones, també amb aquestes concepcions de gènere feien qüestions més logístiques i de supervivència no? eren les que s'encarregaven de cercar pisos francs, de llogar llogarlós, de donar se cara per a so de netejar els pisos i quan dèiem netejar els pisos m'ho referim a que quan hi havia una delació o enganxaven a algú fent alguna acció o algú d'algun grup s'havia d'anar en els pisos a eliminar les les proves que havien estat allà, la propaganda, bueno, tot el material que tinguessin i això generalment ho feien les dones, eren qui donaven els avisos i anaven a fer això i això era un risc superalt perquè si ja havia caigut algú era molt probable que anessin directes cap a aquell pis, casa i indret i elles havien d'arribar abans, netejar-ho tot i sortir corrents no? I després de la pràctica, quan el masclisme doncs, era així de naturalitzat, doncs, també acabaven moltes vegades doncs, literalment netejant els pisos, feient les qüestions de supervivència, d'abastiment de, de menjar, fes menjars, eh, bueno, diferents materials, no? fent cures, perquè bueno, doncs, també hi havia perills, no? i la gent doncs, es faria, etc. No? O sigui, tot el que era cuidar sa vida. No? Però també Um, una cosa clau que feien era el tema de la informació o sigui recabar la informació i transmetre-la de cara a fer ses accions no? llavors això que mai es veu perquè només surt a sa vista s'acció no? que és com que es fa heroica per part de les persones que ja estan d'acord o es demonitza per part de les forces policials o estatals sempre invisibilitzen tota aquesta altra part que és necessària perquè aquestes accions es duguin a terme una no? Llavors elles també solien amagar persones i coses constantment, les transportaven d'un lloc a un altre i donaven suport a presos i preses a les presons. Eren com la part visible de tota aquesta lluita en el carrer. I d'altra banda ells, eh, en general, el que més feien era prendre les decisions, no? fer les grans coordinacions amb diferents grups em, traspassar informació posar-se d'acord amb altres grups per fer accions col·lectives o coses que necessitaven per dur-les a terme i les accions ofensives no? llavors jo crec que la causa de desinvisibilització aquesta i la minusvalorització de les dones és que, per una banda, hi ha poques dones que facin aquest mateix paper que fan els homos. Una, perquè era molt difícil que arribessin a les mateixes... O sigui, que poguessin entrar en els grups com una igual, que poguessin fer les mateixes tasques que ells perquè s'havien de barallar amb ells moltes vegades per poder prendre decisions o per poder participar de les accions a Ingrid eh, hi ha un, un cas per exemple una estratègia que ella va prendre després de barallar-se molt i tal és que decidia que no formava part de ses accions en ses que ella no havia decidit o sigui no havia ideat amb ells ni que ella estigués d'acord amb sa acció i amb la manera en què es duria a terme però no hi formava part perquè l'havien exclòs directament de sa presa de decisió Llavors era la seva manera de, bueno, de generar resistència i de d'ententar generar consciència en els seus propis companys. No? Però bé, bueno, perquè veieu pues, que la lluita era cap a moltes bandes. I i altra causa, jo crec, de la i que encara ens arriba fins avui dia no? que necessitem dir noms mostrar imaginaris de dir, és que també hi havia dones fent lo mateix, és que com que hi havia moltes altres dones al marge d'aquestes que feien lo mateix no? que igual eren les que sí que eren considerades les companyes de o que les pròpies companyes consideraven que feien un paper de companyes de cosa que és molt interessant no eren secundàries o estaven menys implicades perquè fossin una dona o s'acompanya d'un, sinó que feien aquell paper, conscientment o, o menys conscientment. O sigui, per una banda, perquè ho decidien, no? perquè igual tenien criatures o persones a càrrec o, o servien de fer -se que podia estar sense clandestinitat amb l'aparença d'una vida normal, els donava eines per poder actuar, i d'altra banda doncs, dones que potser seus companys no els hi permetien o, o bueno, perquè tenien doncs, més dificultats per, per poder bueno, batallar tant per estar en el mateix nivell constantment. No? Um, aquestes dones que eren, que feien més de companyes de, um, jo crec que, que al final no són menys importants i que fem d'alguna manera un flaco a favor només visibilitzant les dones que sí que tenien un paper molt rellevant o molt preponderant no? com bueno, en el cas de maquis i les guerrigueres xerrant d'anar-ho a quina dorada o no? que li han fet un homenatge fa poc i és una dona que té una vida exemplar que ha estat a les estrinxeres el 36, o sigui, ha estat a tot arreu no? i així tot no la coneixem però a la vegada quan feim aquesta feina de recollir aquestes vides, aquests fets, perquè res tu les coneguem, que ens permeti tenir imaginaris de dones que sí, que fan açò i que existeixen, no ens podem oblidar de totes les altres que resten invisibilitzades, no només perquè mai no sabrem els seus noms i cognoms, sinó també perquè precisament els hi tocava o decidien fer aquest altre tipus de feines, no? que al final, des del meu punt de vista és lluitar no? perquè sense que hi hagi una, un abastiment d'informació que diu on, on fer accions i en quin moment de manera segura, sense que hi hagi totes ses qüestions de supervivència o sigui, si tu no menges, no te cures i, i no tens un lloc on estar i des d'on fer accions, no les podràs fer si no tens un suport a presons una denúncia política, etc. o algú que lluiti a nivell també fins i tot legal ni que sí, hi havia molts buits no? en aquell moment, però que era necessari el resto de persones no podien lluitar fent accions ofensives no? llavors ja crec que ens hem de replantejar què vol dir lluitar també perquè si no sempre deixarem al marge totes aquestes dones que d'una manera estratègica o o perquè no els hi ha tocat més remei eh, han estat anys i han dedicat la seva vida i l'han hipotecat i han viscut tortures i repressió i presons i moltes han sigut assassinades i sempre les deixam al marge i pensam que aquestes no lluitaven no? i crec que és, és un error molt gros no i a per trossos però m'allargava um, perquè veguem a SOS és que sí que tenien un paper com d'iguals igual eren dones doncs, so, amb, amb molta voluntat amb molta força que eren igual especialistes per exemple en, en esports de risc o en espel·leologia muntanya, escalada no? que eren superàbils per passar les fronteres llavors aquestes sí que d'alguna manera eren respectades no? i des del seu propi punt de vista senten que eren respectades, però creuen que es devia precisament en el fet de que eren molt valuoses i que els homes igual les podien veure com algú que podia fer lo mateix que feien ells o més, molts sempre, però bueno, no, que no era una blandengue, no era una dona d'estar per casa, D'alguna manera estaven condemnades a ser això, so, no? dones d'estar per casa, que fe... estiguessin esperant a... a que el luchador volviera i, i estiguessin la cama caliente, la comida i tal. Però d'altra banda, pues, això so també els, he... els he feia veure algú que... que es mereixia aquest respecte. No? Però a la pràctica, després moltes vegades, a hora de prendre les decisions, de tractar-les com un igual, de... no, mm, això no passava. Bueno, sentien que fins que no s'apropiaven de les seves propostes no es duien a terme bé, bueno, el mateix que a vegades passa en espais mixtos fins i tot ara, no? que costa que les veus de les dones pues, tinguin el mateix valor que els dos homes llavors, bueno mmm, diré una última cosa i és per exemple o, bueno, he vist que havia un company que una camiseta del Mil i així, si dels grups autònoms s'ha escrit molt poc i se sap molt poc, el Mil ha sigut com l'únic grup que, que hi ha 300 llibres que diuen lo mateix o fins i tot coses contradictòries no? que, que és l'únic que coneixem bueno, també per campos antics no? i tota sa, a vegades la manipulació política que s'ha fet després s'ha apropiat dels seus morts no? sense, sense dir pues, al final que era un anarquista anticapitalista i dins el mil per exemple que l'idolatran no, com a grup per ses idees que difonien per ses testos que feien per ses avançadilla que després impulsa i genera que es facin molts altres grups autònoms, ses dones i eren però no, no formaven part com una igual no? No, no les deixaven anar ses accions ofensives sinó que els deixaven a sa guarda per protegir-les no? i llavors ja aquí surt el cas d'anàlisi que explica com ella va entrar a formar part del MIL juntament amb un company amb qüestió de dos o tres mesos en els companys ja li havien ensenyat pràctiques de tir, havien anat afeccions, etc I ella l'única que l'havien destinada a fer era anar amb una mobileet, buscar informació, en a cercar provisions, fins i tot anarant a casa seva, després de fer accions sense dir-li com a fill franc un cop ja s'havien fet les accions. No? Llavors aquesta dona estava molt frustrada d'aquesta diferència de tracte perquè ella ho tenia molt clar que, bueno, que estava per lluitar i, i no, li van deixar, no li van deixar fer aquest paper, no? Llavors quan se'n va donar adonar va decidir senzillament pues, anar a formar part d'un altre grup on ella pogués desenvolupar el seu propi paper. Però això és que el com que les dones que han estat dins els grups també viuen amb una ambivalència molt forta a nivell emocional, no? perquè per una banda senten ideològicament i a nivell pràctic en aquestes persones com els seus companys, els únics que els han entès o que pensen el mateix que elles i que han decidit passar secció, com bueno, pues a nivell emocional evidentment els hi tenen molt de carinyo i són els seus companys, però d'altra banda ho viuen com algú que no els ha tractat com una igual no? i que els ha fet passar per coses que evidentment injustes i que no han sabut tallar aquest mesclisme de masclisme bueno, que estava tot al de la societat no? ni que facessin alguns passos, no l'han sabut tallar i, i l'han reproduït. I jo crec que a nivell emocional és complicat i també fa que elles no t'cerrin de segons quines coses que no vulguin sortir en els llibres on surten relats d'homos amb determinats punts de vista, no? on expliquen batalletes i on tots són herois, sinó que tenen una visió més complexa no? d'aquella realitat, són molt més conscients de les pèrdues, de, de lo que van hipotecar o no van tenir o van arriscar per haver decidit aquesta vida, ni que no se n'arrepenteixin mai i ni que siguin plenament conscients que ho han decidit elles. Però... Bueno, jo crec que és un relat més complex i més ric que, que fins ara teníem, que al final pues, no deixen de ser pues, una cronologia d'accions o de batalletes o de persones que, que no se'ls hi permet fins i tot explicar els seus propis sentiments o com han viscut ses pèrdues de companys i companyes, etc. O sigui, heu de pensar que molta d'aquesta gent no només no coneixia més enllà dels de grups d'acció en els seus companys sinó que no se'ls... hi la vida que portaven clandestina no permetia fer relacions personals fortes. No? I han perdut, o sigui, en Ingrid ho diu, jo des dels 18 fins als 30, bueno, no sé, fins als 40 o alguna així, no tinc fotos d'aquella de jo ni de cap amic, la majoria de les persones amb qui jo estava estan mortes. No? Fins i tot algunes que no hi estan no sap ni com es diuen de veritat, ni on són, ni tenen el telèfon. O sigui, és molt difícil regenerar i reconstruir aquestes històries i fins i tot sanar, ja no només per explicar-les, sinó per com ells les han viscut i perquè es puguin fer costat amb persones que han viscut lo mateix, no? que al final és tan necessari. Llavors, aquesta ambivalència és una cosa com... Mol forta que me sembla important. I acabaré dient que crec que hem de prendre consciència de aixòò, so, que hem de revaloritzar has fet aquest de que segons quin tipus de feines no són una tasca secundària, sinó que sense una cosa no hi ha saltra i que si al final tot és lluitar, pues a saber si m' ho començam a repartir de manera igualitària. No? I i bueno, crec que aquestes dones mereixen un reconeixement per, per tot el que van fer, per lo que van lluitar per també el que han patit i perquè al final ni que la se seva lluita no acabés amb èxit, no? Seguim vivint en un, en un estat capitalista que no s'atreveix a obrir fosses ni a desenterrar totes les arrels franquistes que tenim i que ens envolten constantment Pues també gràcies a elles, hem après moltes coses, han fet un gran més, no? Des que altres igual podem partir d'un pas una mica més endavant i, i crec que tenen tots els mèrits. No sé si voleu que obrim mostre de paraula, debat, lo que vulgueu.